Pereastră. CAPITOLUL 5 Trec peste întâmplările din cele patru săptămâni care au urmat, le omit fiindcă nu prezintă niciun interes. Sunt cronica unei rutine previzibile, da. Da, sunt un cititor sârguincios al lui Garcia Marchej. Rutina, casa, serviciul, mesele, somnul, curățenia, privirile furișe spre asta de peste drum. Nu poate da seama de tulburarea sufletului meu. Încercam să fac ordine în gândurile mele. Desigur, Ofelia, Acum puteam să o numesc așa. Stătea închisă în casă ca să-și învețe rolul. Concentrată cum era, n-avea timp și nici chef de altceva. Dacă fereastra ei era un zid, cum să nu fie și a mea? Eu fusesem dinainte, fără să bănuiesc al patrulea perete pentru ea. Și primul spectator. ca la teatru ne despărțise iluzia care e întotdeauna necesară. Un interpret cu condiția să nu fie un actoraj de duzină, nu trebuie să admită faptul că un public eterogen îl privește. Actorul trebuie să pună o perdea invizibilă între prezența lui în piesă și prezența publicului în sală. Abia acum înțelegeam. Eu fusese în publicul invizibil al ofeliei în timp ce ea își învăța rolul din Hamlet. Ea știa că eu o priveam, dar... Nu putea admite acest lucru fără să nu anuleze propria ei distanță de actriță, distrugând iluzia scenică. Am fost un cobai de săvârșit, rozător american. Complexele mele de inferioritate, atât de caracteristice mexicanilor, au ieșit ale urmate de o hotărâre. Aveam să mă duc la teatru în zilele pentru care îl luasem bilet. Aveam să urmăresc culoarea mintei și respect interpretarea ofeliei. Și abia atunci, după ce aveam să plătesc acest obol, voi hotărâ ce aveam de făcut. Să mă lecuiesc de ea, să o privesc așa cum era o actriță profesionistă. Ori să mă duc de data asta să bat la ușa cabinei și să mă prezint. Sunt vecinul dumneavoastră, vă amintiți? Cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla era să-mi trântească ușa în nas. Asta avea să mă vindece de iluziile mele amoroase. Așa se face că pe 4 noiembrie, M-am dus din nou la Royal High Market. Aveam loc în rândul 11. Departe de scenă. Cortina albastră s-a ridicat. S-a întâmplat ceea ce știam. A apărut Ofelia, înveșmântată în văluri albe, încălțată cu sandale aurite, cu părul căzut pe umeri, dar împletit în cosițe, făcând să alterneze într-un simbolic detaliu de regie. O felie inocentă, credincioasă și cu minte de la început, cu o felie cu minte rătăcită din final. Citisem cu nesați cronicele de la premieră. În toate întâlnisem laude nemăsurate pentru interpretarea strălucită a lui Peter Messi, dar nicio mențiune a celorlalți actori. Dădusem telefon la unul dintre ziarile în care apăruseră cronici ca să întreb la secția spectacole care era pricina acestei tăceri. Întrebarea mea a fost primită prima dată cu un râs sarcastic, apoi... De două ori la rând cu o tăcere întârjită. Numai la BBC, un ziarist bolivian de la emisiunea în limba spaniolă mi-a spus, se pare că există un acord neformulat între impresar și cronical. Un acord tacit? Mi-am îngăduit să îmbogățesc vocabularul din Anzi cu o împunsătură de trufie mexican. Trebuie să recunosc. Despre ce vorba? e vorba? La mijloc e înfumurarea lui Messi. Nu pricep. Nu știi ce-i vanitatea frățioare. S-a răzbunat pe mine bolivianul. Messi nu joacă decât dacă presa își a obligație să nu menționeze pe nimeni altcineva din distribuție în afară de el. Hai, ce roganță, da, e o divă. A spus-o cu o inflexiune de invidie de parcă ar fi reproșat statului Chile că nu îngăduie Boliviei ieșirea la mare. De aceea în programul de sală și pe afișul de la intrare nu figura că interpret decât el. Peter Messi este Hamlet. Trebuie să vă spun că așteptarea încordată a zilei spectacolului a fost pentru mine o adevărată suferință. Iar primele două scene, apariția stafiei, curtea lui Elzinor și monologului Hamlet, păreau că nu se mai termine în așteptarea dialogului dintre la Ertes și sora sa Ofelia, în care ea întreabă, Ofelia, te îndoiești? Dar de pe buzele actriței n-a niciun cuvânt. N-a făcut altceva decât să-și rotunjească în tăcere buzele. La Iertes, ca și cum ar fi auzit ce spunea, continua să analizeze ușurătatea sentimentală a lui Hamlet și să o prevină pe Ofelia. Hamlet e curtenitor, iar iubirea lui e trecătoare, e un joc al sângelui. Desigur, Peter Messi se amuzea la auzul acestor cuvinte, lua-l ar dracu. Ofelia trebuia să spună atunci nimic mai mult? Actrița, nimfa mea, Ofelia mea și-a mușcat buzele fără a scoate niciun sunet. Laertes s-a lansat într-un lung monolog, iar eu, pentru a doua oară, am ieșit din sală valvârtej, întrebându-mă de ce n-a scris nimeni că în această montare Ophelia e mută. E oare mută actrița? Sau e vorba despre un capriciu omnipotent, avangardistor, poate pervers al actorului și regizorului Messi? Mai mult ca sigur că publicul avea să comenteze acest fapt neobișnuit. Eroina tragediei nu spunea nimic, doar își mișca buzele. Ajuns în stradă, m-am sprijinit de o coloană și am privit din nou afișul. Peter Messie este Hamlet, iar mai jos spectacol regizat de Peter Messie, iar mai jos publicul este rugat să nu comenteze revoluționarele, inovații al acestei mise în sen. Cei care o vor face vor fi socotiți trădători ai teatrului britanic. Trădător! Și totuși, dată fiind pasiunea pentru teatru în Marea Britanie, nu mă îndoiam că, împletind o cu pasiunea pentru romanele polițiste, o bună parte din public și presa încântată de misterul care făcea să se vândă ziarele avea să intre în jocul acestui capricios, banitos și crud de regizor, actor Peter Messi. Chiar dacă mi-am spus, alții nu o vor o face. În multe puburi, la multe cine de la The Bolton's, avea să se comenteze îndrăzneala lui Messi de are o reduce la tăcere pe Ofelia. La mine, la serviciu, nimeni nu văzuse piesa. Bolivianul îmi răspunsese odată și-și pierduse răbdare. Nu voiam să-l deranjez iarăși. Trebuia să mă bucur de faptul că trăiesc pe o insulă cu nenumărate ieșiri la mare. Titicaca. L-am blestemat și mi-a părut rău. Normal. Bolivia mă scotea din sățân. Nu mă face să devin claustrofob. Dar Bolivia n-are nicio vină pentru toate astea. Eram din ce în ce mai enervat. Trebuia să ajung liniștit la Royal Highmarket pentru a al treilea spectacol cu Hamlet. Hamlet stă de vorbă cu umbra tatălui său. Bun, nu vorbește cu Ofelia. Ofelia ascultă sfaturile tatălui ei, Polonius, dar nu face decât să-și miște buzele. Ah, m-am dumirit. Ofelia nu numai că vorbește puțin în piesă. E un personaj pasiv. Primește lecții de la tatăl ei și de la fratele ei Aha, și în loc să relateze vizita pe care Hamlet îmbrăcat sumar, o face în atac, ea interpretează scena. Pe jumătate de zbrăcat, lui Messie plăcea să se împăuneze arătându-și trupul zvelt și tânăr, Hamlet mângâie obrazul iubitei mele, scoate un vaed și dă drumul brațului pe care îl smucise puțin mai înainte de parcă s-ar fi descotorosit de un lucru nefolositor. Oriunde are posibilitatea, Messi înlocuiește monologul prin acțiune. Ura și pisma au pus cu totul stăpânire pe mine. Ofelia n-avea să mai spune nimic până în actul trei și atunci o singură replică. n și eu. Iar acum nici măcar aceste cuvinte nu erau îngăduite de tiranul care după câteva clipe avea să se umfle ca un păun intonând a fi sau a nu fi la capătul monologului intră dulcea ofelie, îndrăznește să o numească nimfă, până și plăcerea asta mi răpește acest june prim vanitos și omnipotent și spune nimfă, o nimfă nu uita să pomeniști în ruga ta de un păcătos ca mine, dar acest Hamlet îi vorbește ofeliei mele ca și cum adevărata fantoma piesei ar fi ea, Socotește bine cunoscute întrebările și răspunsurile ei și numai glasul lui se face auzit. Ea își mișcă doar buzele în tăcere, întocmai cum făcea în fața ferestrei mele. Iar el perorează fără încetare, lăfăindu-și cuvintele pe tăcere felei mele până ce intră trupa de actori, este surprinsă remușcarea regelui Claudius, Hamlet se duce în atacul mamei sale și zgude conștiința, iar întreagăt îl străpunge cu spada pe Poloniu în statul Ofeliei. Hamlet ascultă desfăturile date de Rosencrantz și Guildenstern. Pleacă în Franța și cortina cade peste prima parte. În pauză am cerut o cupă de șampanie la bar și am încercat să ascult comentariile publicului relaxat. Spectatorii vorbeau despre câte în lună și în stele, numai despre piesă, nu. Cu prinstele hamitește neliniște, am plecat din nou de la teatru cu gândul să mă întorc seara următoare. Dar numai după pauză, hăituit de câteva întrebări fără răspuns. Tăcerea Ofeliei era doar un capriciu al regizorului? Messi crede cu adevărat că toți cunosc replicile Ofeliei? Iar ea, la drept vorbind, spune atât de puțin în piesă M-am trezit zâmbind fără să vreau Ar îndrăzni cineva să o reducă la tecere pe Lady Macbeth? O fi surdă, Ofelia? Ai uzea pe ceilalți actori? Or citea numai cuvintele de pe buzele lor Cunde ne-am profitat de asta pentru a-i vorbi de la o fereastră la alta Ca un mim, fără a scoate un cuvânt? Iar dacă mi-ar fi răspuns, ce mi-ar fi spus? Mi-am dat seama că Ofelia nu folosea pe scenă limbajul prin semne al muților, fiindcă nu se adresa moților, ci publicului în general. Ei bine, acum venea mara scena Ofeliei, nebunia pricinuită de pierderea tatălui ei și poate și de faptul că știa că fusese ucis de Hamlet. Ei, acum Ofelia, cu mințile rătăcite, trebuia să cânte și să recite enigme. Pe cel ce într adevăr ții drag, cum poți să-l afli dintr-o mie? Se spune că bufnița era o fată de plutar. Doamne, noi știm ce suntem dar nu știm ce putem fi. E mâine Sfântul Valentin, ca să încheie în emoționant, urându-le tuturor noapte bună. No. Nu, nu, n-a scos un cuvânt, dar eu n-am avut încotro și a trebuit să recunosc genul lui Peter Messi. Tăcerea era din totdeauna nebunia Ofeliei. Trebuia ca faptele ei să-i dezvăluie cuvintele, fiindcă, Acestea nu erau decât gândurile ei exprimate, iar un gând n-are nevoie să fie spus pentru a fi înțeles. Am început să aud un zvon ca de trâncănală sau dângăte de clopot în capul meu, fiind sigur că același lucru se întâmpla Ophelia. Ofelia era fantoma lui Hamlet, dublul său feminin. M-am ridicat brusc și am strigat, Ofelia, cântă! Glasuri din public m-au țilit să tac cu o iritare violentă, un rapid și tăios ca un stilet, pumnalului Hamlet, desigur, m-a făcut să amuțesc. Copleșit, ruinat, noucit, am ieșit din teatru. Nu mi mai rămânea decât un singur spectacol, cel de mâine. Acum, la reprezentația din cea de a cincea zi, aveam loc în fotoliu, în primul rând. Mi-am concentrat atenție, mi-am ațintit privirea, am repetat tăcere cuvintele răpite ofeliei, până am ajuns la scena nebuniei. Atunci s-a petrecut minunea. Gândind în tăcere, clipa asta nu o să se întoarcă niciodată. S-a dus, s-a dus. O, Doamne, ai în pază un suflet de creștin. Ofelia m-a privit drept în ochi. Eu eram, cum am mai spus în primul rând, Poate că Ofelia se despărțea de public în felul ăsta seară de seară, alegând un spectator ca să-și descarce asupra unei singure persoane din sală toate grozăvia nebunii sale. În seara aceea eu fusesem în spectatorul privilegiat, dar imediat mi-am dat seama că privirea Ofeliei nu era prevăzută de viziunea regizorală. Ofelia continua să se uite țintă la mine și după ce eu nu mi mai puteam desprinde privirea de la ea. În această privire se afla... Mesajul întregii mele pasiuni pentru ea. Mesajul întregii melancolii de a nu ne fi iubit niciodată trupește. Publicul și-a dat, seama. S-a iscat un val de tulburare în sală, murmure nedumerite. Parcă, îndurându-se de noi, s-a lăsat cortina înainte de pauză. M-am întors acasă. Nu voiam să văd cum avea să moară Ofelia în actul următor. Nu voiam să văd, căci mi-am închipuit, scos din minți că Peter Messi era în stare să o moare cu adevărat în seara aceea, fiindcă actrița încălcase pacturi interpretării scenice și se adresase unui singur spectator. Mie. Numai mie.